И сега към бедственото положение след внезапния спад на карстовия извор в село Искрец, който освен селото захранва с вода и град с вогия, над 12 000 души останаха без вода. От днес близо 100 000 литра минерална вода ще се предоставят на хората там, но остава въпросът къде е водата. И още по сюжета с изчезналата река припомням какво казаха вчера в спешен порядък властите. Свършва в нищото. потъва в земята и след няколко десетки километра излиза долу в искрец. Не е за първи път. В края на 70-те години имало подобен случай. Според очевидци от 48 до 72 часа водата се е възстановила. За съжаление към момента, обаче, нашата вода все още не се е възстановила. Дали става дума за природна аномалия, за човешка грешка или за корист? Ще чуем две мнения на организации, които са загрижени за природните ресурси. Риболовен клуб Балканка, защото те са подавали многократно сигнали относно каскадата от Вецове Петрухан. Но преди това към една организация в обществена полза, която е базирана точно там. Добър ден на Иво Калушев, международно признат пещерен водолаз и спелеолог и представител на Националната агенция за контрол на защитените територии. Здравейте! А, здравейте, домовото, благодаря за поканата. Вашата база е на Петрохан. Там има планински рейнджери, които патрулират по трасето на тази деривация. Вчера имаше заповед на министър-председателя. Шлюзовете да се отворят и водата отново да потече към изворите. Това, случва ли се и всъщност какво се вижда на място? Ами да, от момента на рязкото намаляване на дебита на Искретски избор, действително наши екипи на терен работят по диагностициране на проблема в сътрудничество с господин Яни Макулев от страна на спелиложите и с господин Радослав Янчев, предмет на Искрет. Там има цял стаб с специалисти в различни области. Ние от два дни настояхме да се отвори дериваците, от вчера след обяд водата действително беше пусната към понор. Наши екип червечък, такова и пет от шлюзовете. Те са отворени водата, тече към Пунор, но трябва да кажа, че все още има приток на вода към резолуаря на Петрохан. Има малко обнадеждаваща новина от съвсем преди малко. Наблюдаваме съвсем леко повишаване на водата в езвиния сифон на а, душника, но все още са ми на изкреците, чест с намаления си дебит. Ще видим какво става, да. Ще поверим. Днеска всички останали водохващания, дали са отворени. Има шанс това нещо да поработи, но за момента е много оптимизъм ми е много премерено. Какво всъщност се случи с този извор? Някои говорят за геоложко събитие, други за това, че водата на изкреци свогия е буквално открадната. А какво според вас се случи, за да се стигне до това изчезване на реката? Ами, за съжаление, двете хипотези най-вероятно са верни. Най-вероятно има събития от геоложки характер в основния пещерен колектор на понор война, съотване или по-вероятно отваряне на голям подземен обем, който поема водата в системата. А, причина да казвам това е точно намаляването на нивото на пещерния сифон в пещерата до който падна с над 4 метра. И това показва изтичане на един гигантски обем стояща вода на някъде няма как да се случи само преди извора, който останал без захранване от реките в северната част на Понор. Но и тезата на господин Куманов е абсолютно вярна. Петроханската деривация действително отклонява всички води от южния склон на централното на планината или отвежда на Север, Камбързия и Монтана. Това са водите на цялото поноркова водата, която е създава какстовата система и изводите на изкрец. Тази вода от години е отведена в другу посок. А всъщност това нормално ли е а, да се отклоняват води, които естествено текат къмени населени места? Това не е ли а, стара инженерна мисъл на човечеството въплатена в действие? И според вас тази деривация а, би ли трябвало да съществува или има нещо проблемно в нея? Не, не е нормално цяла планина да се лиши от водата. Тази деривация в другата си част отвъд прохода на предизвиква дори международни оплаквания, тъй като са спрени води, които се оттичат към Сърбия. Аз съм напълно на мнението на господин Куманов. Понок планина оставена без вода по напълно естествен начин. Водата действително потъва в пещетерите, но това са много крехки екологични геоложки системи с важно значение. Нищо, че са видими само за нас палеологите. Ето сега се виждат и другите последствия. ивацата не би трябвало да съществува. Това е мое лично мнение. И този проблем не е само на Петухан, Той е на други места и страна. Преди да чуем господин Куманов, а, а, искам да припомня какво каза властта че ще предприеме като а, мярка комисар Никола Николов да припомним с а, още 30 секунди и да ви попитам дали крие някакъв риск а, пускането на вода, така както беше описано вчера от комисаря. Изграденото водохващане горе под върх Петрохан да бъде изцяло насочено към село Искрец. Надяваме се да даде резултат. Очакваме такъв до един-два дни. Има един друг резервен вариант, който хидробиолозите ще а то е да се свържем с голямо подземно езеро от мрежата Пещери, която е с дължина около 200 км тази мрежа, и да се реши въпроса в близко време. Това са двете хипотези. А, има ли някакъв риск в втората, свързването с подземното езеро? Ами... А... Не, риск няма, но а, всъщност тук говорим за възвръщане на естествения ход на водата от деривацията, който вчера беше възстановен, надявам се изцяло, днес ще се разбере, да но така ще остане завинаги. Тези реки са текли на юк от както свят светува и такът, така всяка прорък при пълноводие, когато деривацията не може да ги поеме. Това е вода, която трябва да тече към по ноги и не а, няма да има никаква нужда да се взима вода от пещеният сифон в дошника. ако се възстанови този ход и изгоя да си потече там. Има изградена инфраструктура. Благодаря Иво Калушев, Национална агенция за контрол на защитените територии. Преди всички 40 тона мъртва риба е само един от ефектите на изчезналата ръка, а точно риболовен клуб Балканка познаваме като най-активен в отстояването и защитата на водните ресурси от много отдавна. За това казвам сега добър ден на Димитър Куманов. Добро утро. Вие обърнахте внимание именно на тази деривация. Писали сте многократно жалби за тези кражби на води, кражби на води ги наричате, кой притежава всъщност този деривационен канал и цялата каскада Петрохан Бързия. Деривационният канал те са всъщност четири деривационни канала за каската Петрохан е собственост и се оперира от Национална електрическа компания, а Каската Петрохан е, собственост и се оперира от енергопро част на тя си част на собственост. Сега да ние е вчера ние вчера чухме от нека от Националната електрическа компания, че те съдействат, нямат отношение към, не, така да се каже, вината, не поемат вината. Не смятат, че има някаква причина в самата деривация за това, което се случва. Вчера се налагаше тезата за природна аномалия. Какво смята? Вие, а, вижте сега, значи, имаме една система, в която изворите на Изкретка река се захранват от а, горе, от високото, от петроханското плато и не само от Петроханското плато, а, където текат безброй рекички. Когато некея да е хванала всичките ти рекички и не изпуска нито капка вода под водохващанията, водата просто не стига до понорите, в които потъва, за да може да захранва Изкретка река. А, обръщам изключително внимание. Не става и не трябва да става дума само за изкрецкият деривационен канал, където разбирам вчера, че са пуснали е, водохващанията водата. А още по-важно е деривационният канал сребър който отива от Петрохан на запад посока Сърбия. Тъй като там е, на практика се намира най-голямото водохващане на тая каскада, то се казва Боище. И е на Гинска река а, и причината е, че Гинска река в село Гинци също потъва и водата от нея също отива към искрец. Така че а, трябва задължително да бъдат отворени седаците и на, този, и на това вълхващане, като подчертавам още нещо много важно. Мек може да се оправдава с всичко, обаче в момента е маловодие и съгласно закона за водите, те са длъжни да изпускат така наречения екологичен отток и при маловодие това означава, че не, те не трябва да изобщо да взимат вода никъде от, цялата, от всички деривационни канали. А според вас те не правят, не правят това, така ли? .е. Това, не... което те правят, аз ония ден ходих нарочно, за да го снимам, за да имам доказателство. Каних няколко телевизии, те отказаха да дойдат, което е направо невероятно, но тогава отидох да снимам само в хващането на судената река, за да покажат, че наистина нека джите не пускат нито капка вода. Това е нарушение на закона за водите. А, пред широко затворените очи на цялото Министерство на околната среда, тъй като те пък са дължни да осъществят контрол върху всички водоползватели. А, между време, но и много интересно е, къде изобщо е новия ни министр на околната среда, къде е новия ресорен заместник министр на околната среда, тъй като а, кметове на общини а, спелеолози, рибарчета като нас развиват всякакви теории, а ние си имаме компетентен орган, който трябваше той да казва, казе какво се случва, но него го няма на Белия свят и не само. Аз вчера, вчера, вчера пуснах сигнал до басейна дирекция Плевен да отидат на проверка и те отидоха вчера три дена след събитието. Пресъхва река, община от това безвода и Министерство на консульта. водите го няма на Белия свят. Така че това е... Толкова възмутително, че няма на къде и трябва да благодарим една президента, че ги назначи тия хора. А, казвате вие с очевидна а, ирония. А, ясно е, че топката е в полето на Министерството на околната среда и водите. Ще ги търсим от хоризонт. А, както а, и на да казвам нещо много важно. НЕК, значи, на причината, причината, която 100% доказана, факта, че НЕК е аде в нарушение на закона, възмите, взимаше всичката вода горе и не пуска нищо надолу. А защо? Какво е обяснението според вас, ако Вякъв това е така? Всякакви теории, значи и в момента се произвежда ток като луди, за каската Петрохан печели луди пари, но всякакви теории за земетресения, значи кмет на община Свогия е че станал се измолог. Това не е сериозно, тъй като нямаше сериозно земетресение. Сротища възможни, това е теория, която е с някъде около 2% шанс да се е случила. Тъй като когато една система карстова е пълна с вода, водата оказва огромно изключително налягане по стените, ако нещо ще се срутва. А ако все пак се е срутило, то много ясно ще покаже, че се е срутило, защото водата или ще почне да изтича някъде на друго място, или ако се е запушило наистина, горе където са понорите ще почне да се образуват езера. Стига да е имало вода, а то вода изобщо не пристигаше е до тия понори, така че причината е ясна като бял ден. А подчертавам нещо изключително важно. Каската Петрохан с нейните деривационни канали не може да бъде спряна. Тъй като след нея тази да, вода отива в язовир Среченска бара, който се използва за питени нужди на братца Монтана, Варшек и така нататък. А тогава какво това, може да се направи? Това, което трябва да се случи, защото в момента, заради това, че го ние произвеждат като луди, Реченска бара е пълна догоре, при това маловодие тя пръсти от вода това е язовир. Това, което трябва в случай е да се спазва закона за водите, да се изпуска така е реченото минимално водно количество. И тогава, сега в момента, примерно, Среченска Бара ще ще да е примерно на 60% пълен, защото той е едногодишен изравнител и за, точно това, за това се използва. Доще да сериозни... Да, да може при да осигурява вода, после ще се напълни, като дойде голямата вода. Толкова е просто. Но най-важното от цялата работа, трябва да спрат всички вълхващани в момента, особено бойще на, на Гиенска река, защото от там идва също, той е най-големият приток, от там идва най-голямата вода към Дискретска река. Благодаря ви, Димитър Куманов, Риболовен клуб Балканка, с доста сериозни аргументи, които трябва да бъдат чути и съответно да получим отговор от Министерството на околната среда и водите и Националната електрическа компания за начина по който се оперира деривацията Петрухан.